Чудеса поруч із нами У нашому світі повно чудес Іноді здається, що диво – це щось із дитячих казок Але деколи витвори людини бувають настільки вражаючими, незвичайними, що не лишається сумнівів Це справжнє диво Як не захопитися величу китайської стіни або стійкістю єгипетських пірамід? які, здається, не підгладні плину часу. Але не тільки людина здатна творити дива. блискокливі водоспади і марморові печери, різнокольорові моря і безкрайні пустелі. Всі ці дива створила сама природа, і можна тільки дивуватися їх розмаїттю. Ми запрошуємо в захоплюючий світ чудес, де крихітна непримітна рослина раптом може перетворитися на жахливого мисливця, Зірки можна знайти не тільки на Неві, але і в океанських глибинах, а трава виростає вище десятиповерхового будинку. Зачуди саме не потрібно їхати за 3-9 земель. Якщо роздивитися навкруги, можна зрозуміти, що вони поруч. Україна таїть у собі загадку срібних степів. Приховує таємниці старовинних фортець і синьооких озер. Пишається дивовижними пам'ятками своєї історії. Запрошуємо до цікавої подорожі по чудесах світу!